Berlin, Németország A nap leglátványosabb támadását a német fővárosban hajtották végre. Az alternatíva Németországért idegengyűlölő és populista ellenzéki párt 92 alsóházi parlamenti képviselője közül 36-an ültek azon a buszon, melyet a többsávos berlini főutcán, az Unterdén Lindenen állítottak meg. A Bundestagba 2017-ben először bejutó, Alapvetően az egykori NDK területén született politikusok épp az egyik kelet-németországi fellegvárukba, a Berlintől 200 km fekvő Lipszébe tartottak. A Reichstag épületétől nem messze, a Friedrich Strasse kereszteződésében, az unterdén közepén fákkal szegélyezett kerékpárútról egyszerre négy kerékpáros kanyarodott a buszelé, feltartóztatták az értetlenkedő sofőrt, és szemből a panorámás ablaküvegen keresztül mindenféle felszólítás és teketóriázás nélkül azonnal lelőtték. Az egyik biciklis, aki a bukós isakon kívül arcmaszk is volt, feltépte a busz ajtaját, félrelökte a már halott sofőrt, és beült a helyére. Láthatóan ismerte a Mercedes busz működését, mert rögtön tudta, hogy melyik gombbal kell kinyitni az oldalsó csomagtereket. Miközben ő már szállt is ki, a három másik biciklis a járdán odagurulva becsúsztatta a bőröndök mellé a TNT robbanóanyagot. Az alternatíve fő Deutschland parlamenti képviselői épp kezdték felfogni, hogy valami rendellenes történik, hogy szilánkokra tört a sofőr előtti üveg, hogy valaki beszállt, de aztán rögtön ki is ugrott a vezetőülésből, épp egymásra néztek tanástalanul, amikor a biciklisek már ott is hagyták a buszt a Friedrichstrasse kereszteződésében. A kilenc másodperccel későbbi robbanást egyetlen bundeszták képviselő sem érte túl. Sőt, heten az ép zöldet kapó és ezért a busz közelébe lépő gyalogosok közül is életüket vesztették. Így a halálos áldozatok száma Berlinben elérte a 43-at.